Book 2 28 28 Fil funduq Im hotel beschwerden Im hotel beschwerden la ya'mal Die dusche funktioniert nicht die dusche funktioniert nicht es kommt kein warmes wasser es kommt kein warmes wasser können sie das reparieren lassen können sie das reparieren lassen telefon es gibt kein telefon im zimmer es gibt kein telefon im zimmer television es gibt keinen fernseher im zimmer es gibt keinen fernseher im zimmer bal das zimmer hat keinen balkon das zimmer hat keinen balkon das zimmer ist zu laut das zimmer ist zu laut das zimmer ist zu klein das zimmer ist zu klein das zimmer ist zu dunkel Das Zimmer ist zu dunkel. Die Heizung lauft Die Heizung funktioniert nicht. Die Heizung funktioniert nicht. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Der Fernsehseer ist kaputt der Fernseher ist kaputt das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht das ist mir zu teuer das ist mir zu teuer einum Haben Sie etwas billigeres? Haben Sie etwas billigeres? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge? هل يوجد بنسيون Gibt es hier in der Nähe eine Pension? gibt es hier in der nähe eine pension gibt es hier in der nähe ein restaurant gibt es hier in der nähe ein restaurant